Im Namen Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah segun, heil und barmherzigkeit von Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Dine und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet ist, ist recht geleitet. Und kann von niemandem in die Irre geleitet werden. Wenn von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, kann von niemandem recht geleitet werden. ich hatte angekündigt den Vortrag, der Vortrag wurde angekündigt den Namen ob Koran und Sunnah ausreichen oder nicht ich habe den Titel ein bisschen geändert und ihn eher genannt Vorgehensweise im Umgang mit Koran und Sunnah Vorgehensweise im Umgang mit Koran und Sunnah und das Thema ist sehr groß und es wurde auch deswegen hatte ich auch vorhin als sie freigestellt worden ist bevorzugt, dass ich nach dem Vortrag äh, darauf näher eingehe, ähm, weil es um Grundsätzliches in diesem Vortrag geht und nichts um Konkretes. Ich weiß, dass manche Themen, die ich vielleicht in diesem Vortrag erwähnen werde, äh, die eine oder andere Diskussion anregen werden, aber das ist, denke ich auch Sinn der Sache. Aber wichtig ist, wichtiger geht es mir eigentlich, vielmehr geht es mir um die Vorgehensweise und nicht um Die konkreten Themen an sich. Erst einmal Allah subhanahu wa ta'ala, erst einmal, warum habe ich dieses Thema gewählt? Ähm wir haben vorhin das Wort oder den Satz gehört, dass wir uns an Koran und an Sunnah zu halten haben. Das ist eine Aussage, die an sich korrekt ist. Kein Muslim der Welt. Uh, kein normaler Muslim der Welt wird diese Aussage widersprechen wenn du im Laufe der Zeit die verschiedenen islamischen Richtungen betrachtest sei es uh, Al-Qadariya oder Mu'tazila oder Asha'ira oder Maturidiyya oder al oder Khawarij oder wie auch immer keine von diesen sogar die Keine von diesen Gruppen sagen etwas anderes, als dass sie dem Koran und der Sunnah des Propheten wasallam, folgen. Deswegen müssen wir irgendein Entscheidungskriterium haben, um zu sehen, wer folgt wirklich dem, was er sagt, und wer behauptet, dem zu folgen, und äh, liegt, aber, liegt aber falsch. In der heutigen Zeit, ein weiterer äh, Anschluss, warum ich diesen Vortrag gewählt habe, in der heutigen Zeit, Versucht man oft, den Islam anzupassen an die Zeit, in der man lebt und an die Umgebung, in der man sich befindet, und man versucht weniger, sich selbst dem Islam anzupassen. Also öfter ist die Frage, wie können wir den Islam an uns, sage ich mal, anpassen, und eher und nicht die Frage lautet weniger, wie, ist, wie steht der Islam dazu und wie habe ich mich zu ändern? um als gottesfürchtiger und gottergebender Mensch zu leben. Und Beispiele dafür, über die man diskutieren kann, ist äh, zum Beispiel äh, der, die, die, die Festlegung, wann ein Mondmonat beginnt und endet. Äh, das heißt, ob man einen Mondmonat berechnet oder ob man der Sichtung folgt. Ein anderes Thema ist zum Beispiel die Meinungsfreiheit. Ein drittes Thema ist das Reisen der Frau. Und viele andere, das sind nur drei Themen, die mir auf Anhieb eingefallen sind. Als zweites, also viel zur Einleitung, zum Beweggrund. Als zweites, die Frage ist, wie geht man äh, den Fehlern aus dem Weg? Wie kann man wirklich dem Koran, das Sunnah folgen? Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns dafür die Antwort im Koran. An mehr als einer Stelle, eine der deutlichsten, deutlichsten Stellen ist Surat al-Baqarah. Allah azawajal sagte, الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله زكى الف لام م this is das buch an dem gibt es keinen zweifel es ist eine richtleitung für die gottgefürstigen das heißt diejenigen menschen die rechtgeleitet sein wollen müssen sich sich an diesem buch orientieren dann sind sie geleitet ebenso sagt allah subhanahu wa taala über seinen Propheten wenn ihr ihm gehorcht dann seid ihr rechtgeleitet Allah subhanahu wa ta'ala hat am Ende von Surat al-Baqarah eine Ayah abgesandt die vieles klar macht und viele Meinungsverschiedenheiten die es unter den Muslimen gibt aus dem Weg räumen würde wenn wir danach handeln Allah zakat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu Das heißt Allah gehört was in den Himmeln ist und was auf der Erde ist. Und obgleich ihr zeigt was in euch ist das ist meine sinngemäße Übersetzung. Egal ob ihr preisgebt nach offen offen kundtadet was in euch vorgeht was eure Gedanken sind Oder ob ihr es geheim haltet, Allah Azzawajal wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann wird er dem vergeben, wie er möchte, und er wird den bestrafen, wie er möchte. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Als diese Ayah herabgesandt worden ist, sind die Sahaba radiallahu ta'ala anhum zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben zu ihm gesagt: Oh Gesandter Allahs, jetzt ist etwas herabgesandt worden, was unsere Fähigkeiten übersteigt. Wir können das nicht. weil wenn du zur Rechenschaft gezogen wirst für Gedanken, die, so, die du sogar hast welcher Mensch ist frei von, von schlechten Gedanken das heißt selbst wenn du, dir, wenn du dir vorstellst die Person so und so am liebsten würde ich ihnen den Hals umdrehen schon dafür würdest du zur Rechenschaft gezogen werden daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt wollt ihr etwa zu mir dasselbe sagen wie die Kinder Israels zu Moses gesagt haben Wir hören, aber wir widersetzen uns. Sagt vielmehr, wir hören und gehorchen, O Herr, wir bitten dich um deine Vergebung, und zu dir ist die Heimkehr. Das sind genau die Worte. wa wa ilayka al-Masir. In dieser Eier sehen wir, dass das oberste Prinzip, wenn es um den Umgang mit den Texten aus dem Koran geht, und aus der authentischen Sunna des Propheten Sallallahu alaihi geht, in erster Linie das oberste Prinzip ist die Gottergebenheit. Sich fügen, sich unterwerfen. Es gibt eine Begebenheit, liebe Geschwister, die das aus der Sunna noch deutlicher vielleicht darstellt als diese eine. Diese Geschichte lesen wir manchmal flüchtig und wir verinnerlichen vielleicht nicht genau, was damit gemeint ist. Oder was wir daraus lernen können. Als einmal eine Frau den Propheten sallallahu alaihi gefragt hat, O Gesandte Allahs, äh, sie wurde gefragt, ob sie ins Paradies kommen wird. Und sicherlich, ich, vielleicht kennen manche von euch die Geschichte sogar besser als ich. Er antwortete daraufhin: Nein, eine alte Frau wird nicht ins Paradies eingehen. Was war die Reaktion der Frau? Die Frau wandte sich ab und weinte. Und als der Prophet, sallallahu alaihi wa später davon erfuhr, hat er ihr klar gemacht, dass, er, dass es zwar wahr ist, was er gesagt hat, aber hat eigentlich nur Spaß gemacht. Unser Prophet, sallallahu alaihi hat manchmal Spaß gemacht, aber hat dabei auch nicht gelogen. Und er hat ihr eben klar gemacht, dass eine alte Frau niemals das Paradies betreten wird, sondern sie wird jung sein, wenn sie das Paradies betreten. Aber was bemerkenswert ist, ist die Erziehung dieser Frau. Sie hat nicht gesagt... O Gesandte Allahs, das kann doch nicht sein. O Allahs, das verstehe ich nicht, erklär es mir. Sondern sie hat es geschluckt. Sie hat es geschluckt und akzeptiert, dass sie für immer in die Hölle gehen wird. Und hat nicht darüber diskutiert. Obwohl das doch eine Sache ist, die eindeutig dem Gerechtigkeitssinn jedes Menschen widerspricht. Ich glaube, kein Mensch wird diesem widersprechen. dass nur eine Person, nur weil sie alt ist, geht sie in die Hölle. Manche Gelehrte, Möge Allah mit ihnen, beim Hadith sogar gesagt, deswegen Allah Azul macht, was er will. Selbst wenn er die gläubigen Menschen am jüngsten Tag in die Hölle nehmen würde und die Ungläubigen ins Paradies nehmen würde, wer könnte sich Allah Azul widersetzen und wer könnte Allah vorwerfen, dass er etwas macht, was ihm nicht zusteht. Es ist sein Reich. ansonsten es gibt viele Dinge, die kannst du nicht erklären äh, äh, wie willst du äh, deswegen unsere Aqida ist ja dass man nicht ins Paradies eingehen wird durch seine eigenen Taten weil du machst 30, 40, 50 Jahre irgendetwas Gutes und dann möchtest du auch ewig in die Hölle ins Paradies gehen und der Ungläubige genauso der macht 20, 30, 40 Jahre äh, Schlechtes dann, dann sollte er 20, 30, 40 Jahre in die Hölle gehen aber doch nicht für immer und ewig aber das sind Dinge, liebe Geschwister natürlich kann man das erklären wie der Bruder auch vorhin im Vortrag gesagt hat, selbst wenn sie zurückkehren würden, würden sie genauso wieder handeln, wie sie vorher gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob das trotzdem einen Menschen, der das versucht, rational zu verstehen, überzeugen wird. Deswegen ist ganz wichtig, dass der Verstand, liebe Geschwister, der Verstand ist da, und der Kopf, den Allah subhanahu den Menschen gegeben hat und ihn dadurch über die Tiere erhoben hat, der Verstand ist da, um die Textbeweise zu verstehen. Und der Verstand war niemals ein Entscheidungskriterium, um zu entscheiden, was man von den Textbeweisen annimmt oder nicht. Und eines der Äh, klaren Begebenheiten ist der, der, der beim Friedensschluss von Al-Hudaybiyah als Umar ta'ala anhu nicht akzeptieren konnte und nicht verstehen konnte dass der Prophet sallallahu alayhi sallam, einen Vertrag eingeht einen zehnjährigen Vertrag eingeht, der eindeutig ungerecht ist den Muslimen gegenüber aber die Antwort von Abu Bakr Zuerst, äh, zu, äh, was, vom Propheten sallam, zuerst und dann von Abu Bakr als Zweiter die war einfach das ist der Gesandte Allahs und er wird ihn nicht im Stich lassen so, und deswegen folge ihm dann wirst du recht geleitet sein also lernen wir daraus wenn der Prophet s.a.w. etwas sagt und er sagt es zu ihm, ich bin der Gesandte Allahs und Allah wird mich nicht verloren gehen lassen dass man erstmal folgen muss. Jetzt sind die Menschen von zweierlei Art. Entweder sie verstehen, warum der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das gemacht hat, oder sie verstehen es nicht, aber trotzdem haben sie gefolgt. Und auch Umar R.A. gehörte zu denen, die dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam gefolgt sind, auch wenn er zunächst nicht verstanden hat, warum. Im Nachhinein, natürlich hat sich das herausgestellt, aber du kannst nicht davon ausgehen, dass alle Sahaba verstanden haben, warum der Prophet das gemacht hat, und alle haben verstanden, dass das in Zukunft besser sein wird. Nein, Sondern sie haben erst einmal gesagt, wir hören gehorchen Denn Allah subhanahu wa ta'ala, oder es gibt da viele, viele Beweise, ich möchte nicht äh, zu sehr absprechen. Aber es gibt ein schönes Beispiel noch, äh, in Sahih al bukhari bei Muslim überliefert, dass eine Frau äh, zu Aisha radiallahu anha kam und die sagte zu ihr, und die war auch eine, die äh, alles so offensichtlich verstehen wollte, und ich möchte auch sagen, es ist ja auch kein Vergehen, zu verstehen, Warum etwas halal ist und warum etwas haram ist Das ist nicht das Problem Ich habe nur gesagt Das Problem ist, wenn der Verstand ein Der Grund ist, warum etwas annimmt oder ablehnt Von den Offenbarungen Die Frau hat Aisha gefragt Weil sie eben die Tochter von As-Siddiqis radiallahu ane weil sie, eine der, weil sie die gelehrteste vielleicht Frau war überhaupt Unter den Sahabiyat Sie hat sie gefragt Sag mal warum holt man, wenn man seine Tage als Frau gehabt hat, warum holt man das Fasten nach, aber das Gebet nicht? Daraufhin antwortete sie, sag mal, bist du eine Frau aus Harur? Ähm, das ist die Ortschaft, bei der sich den ersten Mal die Khawarij damals getroffen haben. Also eine Abspaltung, oder äh, eine, eine Sekte. Diese Frau antwortete, sagte, nein, bin ich nicht. Ich frage nur. Daraufhin sagte Aisha radiallahu anha zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam pflegten wir das Fasten nachzuholen, das Gebet eben nicht. Und das war ihre Antwort. Ansonsten, wie willst du denn logisch nachvollziehen zwei Ibadat, die beide für eine Frau haram sind, während sie ihre Menstruation hat. Die eine holt sie nach, die andere nicht. Die Antwort ist, weil das eine wurde so gemacht zur Zeit des Propheten und das andere nicht der zweite oder ein, ein weiterer Punkt wie man solchen Fehlern aus dem Weg gehen kann oder ein, oder das ist eigentlich der erste Punkt wie man Fehlern aus dem Weg gehen kann das heißt wie man falsch etwas verstehen kann was Allah sagt oder was der Prophet Sallallahu sagt ist das erste man denkt kurz darüber nach das Thema, mit dem ich mich beschäftige, ist das ein Thema, das neu ist? Oder ist es ein Thema, das alt ist und schon zur Zeit des Propheten, sallallahu sallam, existiert hat? Oder danach? Ähm, das heißt, ist es ein Thema, das schon durchgekaut worden ist? Oder ist es ein Thema, wo ich wirklich der Erste bin, der, über, der, der jetzt anfängt, darüber nachzudenken? Wenn, und das ist meistens der Fall, es ein Thema ist, Dass es auch schon früher gegeben hat, dann muss man ganz dringend natürlich auch schauen, was haben die Ulama, die Gelehrten, darüber gesagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht uns klar, dass es eben nicht gleichgültig ist, welchen Menschen, an welchen Menschen man sich orientiert. Im berühmten Hadith von Imran ibn Hussein, radiallahu ta'ala anhumma, im Hadith von Ibn, Khan ibn Muslim, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Die Besten von euch sind diejenigen meiner Generation. Dann die danach und dann die danach. Das heißt, die, seine Generation sind er und die Sahaba. Dann die danach sind die Tabi'un und dann die danach sind die Atba'a ah, At-Tabi'in. Das heißt nicht, dass jeder von den Tabi'in besser ist, als jeder von den zwei at tabiin Und dass jeder Tabi'i immer recht hat, wenn er sich äh, un unterscheidet von einem danach. Nein, das bedeutet es nicht. Aber als Gesamtheit sind sie der Wahrheit näher, als die, die danach gekommen sind. Und auch sagte der Prophet einem auch einem sehr schönen Hadith. Er sagte, لَتَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ Also euch wird es so lange gut gehen, solange unter euch noch jemand verweilt, der mich gesehen hat und mit mir zusammen war. Und dann sagte er bei Allah, euch wird es so lange gut gehen, solange unter euch Leute verweilen, die diejenigen gesehen haben, die mich gesehen haben und mit mir zusammen waren. Das sind die Tabi'un. Und dann sagt er, ich schwöre bei Allah, euch wird es so lange gut gehen, solange unter euch diejenigen Menschen sind, die gesehen haben, wer gesehen hat, der mich gesehen hat und mit mir zusammen, und mit mir zusammen war. Und das sind natürlich die Atba'at-Tabir. Also hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, schon vorausgesagt, dass es leider schlechter wird, solange natürlich, je weiter man sich vom Licht In einem Tunnel entfernt, desto dunkler wird es. Warum ist es so wichtig oder warum ist es so wichtig, dass man sich tatsächlich orientiert an diesen Menschen, wenn es darum geht, den Koran zu verstehen und die Sunna des Propheten wasallam zu verstehen. Abdullah bin Mas'ood anhu Er sagte in einem berühmten Ausspruch, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عريكم بالأمر العتيق Das heißt, ihr sollt Folgen nachmachen, nachahmen und nichts Neues machen, denn man hat euch die Last schon abgenommen. Ihr sollt euch an die Sachen von früher halten. Noch eine andere Berieferung sagte er sin sinngemäß, dass man sich an den Toten orientieren soll und nicht an den Lebendigen. Warum? Weil die Toten, gemeint ist damit, weil der Tote ist bereits gestorben, wir wissen, in welchem Zustand er gestorben ist. Aber der Lebendige kann sein, er sagt heute etwas. Heute sagt er Halal, morgen sagt er vielleicht Haram, heute sagt er Sunnah, morgen sagt er was anderes. Wesentliche Vorteile, warum es sinnvoll ist, sich daran zu orientieren. So, dann Können wir kurz Pause machen? Willst du Adan machen bitte beten Dann machst du heute. Dann mache ich kurz noch den Satz zu Ende. Soll schauen nach dem Salat weiter mal. Wesentliche Vorteile, liebe Geschwister, warum es so wichtig ist, das ist jetzt das dritte Unterthema, warum es so wichtig ist, den uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen zu folgen, sich an ihnen zu orientieren. Das heißt, was ich eigentlich sagen will, Je nachdem, wie du die Frage verstehst, wenn, wenn ich sage, Koran äh, und die Sunna des Propheten, wa sallam, äh, ich kann sagen, die beiden reichen nicht aus, in dem Sinne, dass wir das Verständnis der Sahaba ebenfalls brauchen. Und der, die, die Generation danach. Oder ich sage, das ist, eben, das ist sowieso schon gemeint, in vielen Ayat, die ich euch vorgelesen habe. Allah zum Beispiel sagte, وَمَنْ يُشَاقْغِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا الْهُدَى غَيْرَ Allah sagte in einer Ayat, sinngemäß, wer sich, Allah, äh, Entschuldigung, wer sich äh, dem Gesandten widersetzt, nachdem ihm klar geworden ist, was an um sie gemäß dem Propheten äh, gekommen ist und einem anderen Weg folgt als den Weg der Gläubigen dem werden wir das zukommen lassen dem er sich zuwendet und wir werden ihn in die Hölle eingehen lassen die Gläubigen der Weg der Gläubigen in dieser Ära ist zweifellos der Weg der Sahaba in allererster Linie warum? weil die der Koran abgesandt worden ist in der Zeit und diese Menschen als erst angesprochen hat Das ist der Weg der Gläubigen, und das ist auch einer der Beweise der Ulama al usul um zu belegen, dass der Ijma ein, also die Übereinkunft der muschelität eine Beweisquelle ist. Das heißt, die Orientierung an den gläubigen Menschen ist sehr entscheidend. Um das abzuschließen und das auch ein, eine Diskussion an sich wert, wenn, wenn wir sagen, Koran folgen, Sunna folgen. dann möchte ich erstmal die Frage klären, was meinen wir eigentlich damit mit dem Koran und folgen? Und vielleicht, äh, bevor ich die Antwort darauf gebe, aus meiner Sicht, äh, sollten wir vielleicht ein bisschen darüber nachdenken. Und ich denke, die, die Gebetszeit können wir dafür ausnutzen, weil das ist ein Thema eigentlich für sich. Weil manchmal kommen Fragen, sei es wie heute von der Schwesternseite, ähm, ist das vom Islam oder nicht? Ist das von der Sunnah oder ist es nicht Teil der Sunna? Was meinen wir eigentlich von Sunnah, wenn wir von Sunnah überhaupt sprechen? Äh, ich, ich möchte aber diese Frage aufschieben, inshallah, bisschen nach dem Salat. Ich, ich mache da einfach mal weiter. Bismillah, ja? Alhamdulillah, Wassalat, Wassalamu Rasulillah. Wir waren bei dem Punkt äh, stehen geblieben, ähm, warum wir den rechtschaffenden, unseren rechtschaffenden Vorfahren folgen sollen in erster Linie und uns an ihnen orientieren sollen. Das hat viele Gründe und ich möchte davon einige exemplarisch auflisten. Einer davon ist, man ist dann weiter entfernt von Augendienerei. Damit nicht. Ein weiterer Punkt ist, damit die Sunna, die heute Sunna ist, nicht morgen zu Bid'a wird oder das, was heute Bid'a ist, morgen plötzlich als Sunna gilt, damit nicht äh, was, was gestern Halal war, heute Haram ist und was heute Haram ist äh, übermorgen Halal wird damit man sich nicht bei Meinungsverschiedenheiten äh, die gelehrten sind die, alle The Themen im Islam sind zweigeteilt entweder es ist eine, eine Angelegenheit über die es eine, eine Übereinkunft gibt unter den Ulema, ein Ijma' ah, oder es gibt eben keinen Ijma' ah. und manche Leute denken nur weil es Meinungsverschiedenheiten gibt habe ich das Recht derjenigen Ansicht zu folgen die besser zu meiner Situation passt oder wie auch immer man sich das aus, ausdrückt auch wie man das ausdrückt Meinungsverschiedenheiten wenn es sie gibt sind kein Grund dafür dass man sich auswählen darf von diesen verschiedenen Ansichten ein weiterer Grund ist dass die laut dem Propheten wasallam, sind diese Menschen die edelsten und besten gewesen Sie haben auch das beste Verständnis gehabt von dem Koran und der Sunna des Propheten Ich komme nochmal zurück Ich habe vorhin ein paar Namen erwähnt von verschiedenen äh, Gruppen Nehmen wir ein Beispiel äh, Nehmen wir als Beispiel ähm, meinetwegen Weges Al-Mu'tazila Die Mu'tazila ist keine Sekte, die irgendwo ein Verein ist, wo die Leute sich, sich eingetragen haben, Mitglieder sind, und da gibt es ein, ein, eine Adresse für sie. Nein, Mu'tazida ist ein Gedanke. I'tizal ist ein Gedanke, eine Vorgehensweise, ein, teilweise ein Umgang mit den Texten des Koran und des Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ein entscheidender Fehler, den diese Sekten machen, kann man sagen, alle, ist, dass sie ihren Verstand immer vor die Überlieferung setzen. Das heißt, normalerweise ein Muslim, wenn er wissen will, irgendwas über Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel, dann, schlägt er, dann, dann, dann sagt er erstmal, ich weiß nicht und dann guckt er im Koran nach bzw. in der authentischen Sunna des Propheten und findet dann seine Antwort auf seine Frage. Eine andere Vorgehensweise ist, ist, dass jemand sagt, dass das jemand mit seinem mit seinem Verstand auf eine Lösung versucht zu kommen und dann guckt er sich den Koran, die Sunna an und interpretiert das, was er dort findet, so um, dass es übereinstimmt mit dem, woran er glaubt. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ein einfaches Beispiel ist ähm, die äh, bei, bei Bei, bei den äh, bei verschiedenen Sekten, unter anderem auch bei Al-Asha'ira, geht es um die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Der gläubige Mensch sagt, über Allah weiß ich gar nichts, außer das, was mir überliefert worden ist, weil ich habe Allah nie gesehen, ich habe mit ihm nie direkt gesprochen, äh, beziehungsweise er nicht mit mir, also kann ich über ihn nur das wissen, was entweder er selbst gesagt hat, oder jemand über ihn etwas berichtet, der es ihm gesagt hat. Also entweder der Quran oder der Sunnah. Also gucken wir uns an, irgendeine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Nehmen wir die Eigenschaft, dass er subhanahu wa ta'ala alles hören kann. Ne, das ist ein schlechtes Beispiel, weil die Asha'ara damit auch einverstanden sind. Nehmen wir ein Beispiel, mit dem manche Leute ein Problem haben, ist die Frage, wo ist Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Frage löst bei manchen Leuten so ein Problem aus, dass sie sagen, A'udhu billah, diese Frage darf man gar nicht stellen. Aber normalerweise der Muslim, das ist die Frage allein schon, warum sagen manche Leute, diese Frage darf man nicht stellen? Weil sie einen Glauben haben bereits, weil sie bereits einen Gedanken haben, weil sie von einer Sache schon überzeugt sind, dass man diese Frage nicht stellen darf. Warum darf man die Frage nicht stellen? Die Antwort ist andersrum. Du musst erstmal mal gucken, im Koran der Sunnah, was hat Allah Jalla darüber gesagt? Und dann findest du zwar in Sahih Muslim, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam einer gläubigen Frau diese Frage als Test gestellt hat sogar selbst und die Frau hat gesagt, oben und dann hat der Prophet Sallallahu sie als gläubige Frau bezeichnet das heißt ganz kurz, ich hole mal, Ruhe, ich mal, ich mal. das heißt, die Frage ist erlaubt aber warum finden manche Menschen diese Frage äh, äh, sagen, die Frage darf man nicht stellen sie sagen es kann doch nicht sein, wenn du sagst dass Allah Azzawajal an einer bestimmten St äh, eine bestimmte Stelle ist dann sagst du dass er an einem bestimmten Ort ist und jeder der sich an einem Ort befindet der ist kleiner als der Ort in dem er sich befindet und so weiter und so fort sie haben bestimmte Gedanken die stimmen nicht überein mit dem was Allah im Koran sagt weil, äh, weil, sie, weil sie können sich nicht vorstellen dass Allah an einer bestimmten Stelle ist weil sie vergleichen Allah mit seiner Schöpfung und die Sache ist viel einfacher in Wirklichkeit du glaubst einfach daran wie Allah es gesagt hat Und wenn jemand dich fragt, ja, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Allah Azzawajal über, über seinem Thron ist? Dann ist die Antwort ganz einfach, Allah hat so gesagt. Ja wie kann es sein? Ich weiß nicht wie. Musst du Allah fragen. Kann ich, die Frage kann ich nicht beantworten. Weil es geht ja um Al-Ghaib, um das Verborgene. Das heißt also, man darf nicht eine Meinung haben und dann dementsprechend die Textbeweise verstehen, sondern man muss seine Meinung bilden durch den Koran und die Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala sagte etwas ganz schönes und das passt auch sehr zu der Diskussion, die wir vorhin vielleicht hatten oder allgemein, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. der Prophet Entschuldigung, Imam al-Shafi'i sagte: على أصحاب رسول الله في القرآن والتوراة والإنجيل." Allah عز hat die Freunde des Propheten sallallahu seine Gefährten, so im Koran, als auch in der Taurat und auch in Evangelium Gelobt. Sie haben uns die Sunnah seines Gesandten überbracht. Und sie waren dabei, als die Offenbarung zu ihm herabgesandt worden ist. Sie wussten, was Allah meinte. Oder was der Prophet sallallahu alaihi meinte. Und sie kannten seine Sunnah. Und jetzt kommt auch ein wichtiger Satz. Er sagte, sie, die Sahaba, stehen über uns in jeder Wissenschaft, in jedem Ijtihad, in jeglicher Art von Frömmigkeit und jeglicher Art von Verständnis. Und dann sagte er, rahimahullah ta'ala, ihre Meinungen sind lobenswürdiger und sind uns lieber als unsere eigene Meinung. Und dann sagte er noch auch einen Satz, den man mit äh, mit Gold eingeschreiben könnte: Wenn jemand von Ihnen etwas sagt und wenn jemanden kennen, der ihm widerspricht, dann orientieren wir uns an seiner Aussage. Das heißt, wenn dieser Habib uns irgendeine angeht, im Fiqh gibt, Akid, da gibt egal was. Und ein Sahabi, sagen wir mal, Abdullah ibn Umar, sagt etwas, dann sagt, und wir kennen keinen Sahabi, der ihm widersprochen hat, dann ist Imam al-Shafi'i in einer von zwei Ansichten, die über ihn überliefert sind, oder gesagt werden, ist er der Ansicht, dass diese Fatwa daran hat man sich zu halten. Das ist eine Angelegenheit im Usul fiqh muss man sich an die Fatwa eines Sahabi halten, wenn er der einzige ist, der etwas gesagt hat und keinem widersprochen hat, das ist ein anderes Thema, aber ich will nur, ich nur damit äh, vermitteln, dass Imam al-Shafi'i in griechischer Hinsicht die Ansichten des Sahaba über seine eigene Ansicht stellt. Die Sahaba radhiyallahu um das nicht weit auszuweiten. Sie sind natürlich äh, sie kennen sich im Al-Quran al-Karim besser aus, äh, weil der Koran in ihrer Sprache abgesandt worden ist. Wir brauchen nicht denken, dass jemand, der äh, heutzutage Hocharabisch spricht, dass er den Koran deswegen so versteht wie die Menschen damals. Er versteht ihn sicherlich gut und annähernd so wie sie die Menschen damals. Aber es gibt Feinheiten, liebe Geschwister, die kann man auch nur erst verstehen, wenn man sich nicht nur mit dem Koran beschäftigt, sondern auch mit der altarabischen Literatur, wie besonders die Gedichte, die bekannten Muallaqat und Ähnliches. Auch wenn das nicht äh, immer islamische Gedichte sind. war ja in der Jahiliya-Zeit, ja. aber trotzdem, diese Gedichte, in dieser Sprache ist der Quran herabgesandt worden. Die, die uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, sie konnten, sie kannten sich auch im Tafsir, in der Auslegung des Quran besser aus als jeder andere. Warum? Weil sie ja dabei waren, als die Eier herabgesandt worden ist. Heutzutage kommt jemand und sagt, äh, gut, ich möchte möchten nicht jetzt auf einzelne Beispiele eingehen, aber manche einer kommt und sagt, ja die diese Eier, Ich verstehe darunter das. Und dann nächste sagt, ich verstehe darunter dies. Ähm, ja, okay, und was machen wir jetzt? Den Koran kann man in manchen Ayat auf verschiedenen Arten verstehen. Allah sagt es sogar selbst. Allah sagte, er ist derjenige, der auf dich das Buch herabgesandt hat. Darin gibt es klare Verse. Sie sind die Mutter des Buches. Und es gibt auch mehrdeutige Verse. Das wissen wir. Aber was machen wir jetzt mit den mehrdeutigen Versen? Da gibt es Regeln dafür. Das heißt nicht nur, weil eine Eier auf verschiedenen Arten zu verstehen ist, dass man jetzt aussuchen kann, was man macht. Oder dass man sagt, ah, der Gelehrte so und so hat gesagt, ja okay, wenn du mit Gelehrten argumentierst, dann kann ich auch einen anderen Gelehrten nehmen, argumentieren. Argument. Das ist kein Argument. Wenn die Gelehrten sich uneinig sind darüber, ob die Fatwa eines Sahabi ein Argument ist, eine Hujja ist oder nicht, was ist dann mit Gelehrten? Ja, ihre Aussagen sind überhaupt kein Argument, es sei denn, sie sind sich über eine Sache einig. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte etwas, was auch deutlich darauf hinweist, dass die uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen diejenigen sind, an denen man sich zu orientieren hat. Im berühmten Hadith von Al-Irbat ibn al Sariyah er berichtet, dass der Gesandte Allah gesagt hat, ich empfehle euch eindringlich, gottesfürchtig zu sein, zu hören und zu gehorchen. Selbst wenn über euch ein abessinischer Sklave eingesetzt würde. Denn diejenigen von euch, die noch lange leben werden, werden viele Meinungsverschiedenheiten begegnen. Wehe euch vor den neuen Angelegenheiten, denn sie sind ein Irrtum. Wer von euch diese Zeit erlebt, Soll sich an meine Sunna halten und an die Sunna der besonnenen Kalifen. Beißt auf ihr mit den Backenzähnen fest. Das ist unter was ist, uh, Beeinkunft Ahl Sunna, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Manche Leute verstehen diesen Hadith falsch. Manche Leute denken, ähm, das heißt, wir haben die Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. dann haben wir die Sonder von Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Das nicht damit gemeint. Ibn Hazm رحمه الله تعالى Zakn al-Ahkam in Usul al-Ahkam Zakta dass man den besonderen Kalifen folgen soll. Gemeinte die vier. Kann eine von zwei Angelegenheiten bedeuten. Darunter kann man einen von zwei Sachen verstehen. Entweder meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist für sie erlaubt, das für diese vier. Etwas als Sunnah zu machen, was nicht zu seiner Sunnah gehört, Ibn Hazm sagte, sowas sagt gar kein Muslim. Ein Muslim sagt sowas nicht. Oder gemeint ist, dass, ich verlinke es jetzt mit meinen eigenen äh, Worten aus, Dass die Sunnah dieser vier rechtgeleiteten Kalifen normalerweise übereinstimmt mit dem, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und dass wir ihnen folgen sollen, das heißt ihrem Weg folgen sollen. Weil Sunnah, eine der Bedeutungen von Sunnah, ist der Weg. Das heißt, wir sollen ihrem Weg folgen. Was ist ihr Weg? Natürlich der Koran, der Sunnah, und so wie sie das verstanden haben. Das gleiche sagt Geschehq al-Islam, die, al die Sunnah der rechtgeleiteten oder besonnenen Kalifen ist, das, was sie als Sunnah gemacht haben, unter Anordnung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam Das heißt, gemeint ist, was sie dem Propheten eigentlich nachgemacht haben. Denn wir können in den meisten Fällen davon ausgehen, dass Leute wie Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, anhum äh, Dinge machen, die sowieso mit der Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam übereinstimmen. Denn ihr wisst ja, wenn ich jetzt z.B. anfange zu beten, dann in der was, was, was heißt ich wenn irgendjemand anfängt zu beten der sage ich mal wie Abdullah ibn Umar der ist bekannt dafür, dass er das Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi in kleinsten Angelegenheiten gefolgt ist deswegen sagen die gelehrten sehr oft in ihrer Argumentation wenn das die Ansicht von Ibn Umar ist dann kannst du davon ausgehen, dass er das nur gemacht hat weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das auch so gemacht hat warum Weil das war ihr Leben, ihr, ihr Leben war so. Im Gegensatz zu den Leuten heutzutage, da kannst du dich natürlich nicht mehr an sie orientieren, in dieser Hinsicht. Eine Angelegenheit, die früher stattgefunden hat, äh, auch in Bezug auf eine Sekte, die Khawarij. Khawarij, liebe Geschwister, kommt vom Wort Kharaja. Kharaja heißt hinausgehen. Gemeint sind diejenigen, die äh, in diesem Fall äh, damals gegen Ali ibn Abi Talib anhu, vorgegangen sind. Hin, also, was ist, Dinge vorgeworfen haben, Kufr vorgeworfen haben, überlassen Allah zu bewahren. Dieser Khawarij-Gedanke oder diese Vorgehensweise ist keine neue Angelegenheit. Die findet man auch heutzutage wieder und das ist, deswegen will ich sagen: Sekten, das geht um das Gedankengut, was sie vermitteln. Abdullah ibn Abbas, ta'ala der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er ist zu den Khawarij gegangen und wollte sie überzeugen, wieder in den Reihen von Ali ibn Abi Talib zurück, in die Rhein zurückzukehren und dann sagte er seinen berühmten Satz ich bin von euch ich bin zu euch von den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen von den Muhajirin und den Ansar damit ich euch mitteile was sie zu sagen haben denn auf sie ist der Koran herabgesandt worden und sie kennen sich in der Offenbarung besser aus als ihr und in Bezug auf sie ist der Koran herabgesandt worden und dann sagt er anhu, und niemand von euch ist einer von ihnen sehr sehr entscheidend niemand von euch khawarij Ist einer der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hieran sehen wir, dass jemand wie er in die Irre geleitet wird, wenn er der Gesamtheit der Sahaba widerspricht. Ich sage nicht, wenn es Meinungsverschiedenheiten mit den Sahaba gibt. Die Sahaba waren sich in allen Dingen einig, was das Gebet angeht, was die Hajj angeht, oder in anderen Sachen. Aber als Gesamtheit darf man ihnen auf keinen Fall widersprechen. Das bringt mich jetzt zu einem. Weiteren Punkt, was wir auch vorhin kurz angesprochen haben Ist das ein Aufruf zu Taklid? Taqlid bedeutet ja eigentlich ich sage es mal jetzt so ausgedrückt dass du jemandem folgst dass du jemandem folgst und dir nicht deine eigene Meinung bildest, weil du noch nicht qualifiziert dafür bist. dir in religiösen Dingen eine eigene Meinung Genauso, wenn ich dich fragen würde über die äh, was ist Quanten, was, Physik und du keine Ahnung hast, genauso in der Religion, wenn du über ein bestimmtes Thema keine Ahnung hast, sollst du auch sagen, ich habe davon keine Ahnung. Weil es geht ja nicht um Meinungsbildung, es geht darum, äh, wer, wer heißt es, ähm, es geht darum, was der Islam sagt. Wir haben vorhin einen Punkt ange, äh, aufgegriffen, der lautete, wir sagen alle, wir wollen einen Koran, Und das Hunder des Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen. Stimmt's oder nicht? Jetzt passt mal auf. Ähm, was meinen wir mit Koran? Die Frage, die Frage ist sehr, sehr relevant. Auch wenn manche Leute denken, das ist doch völlig klar und deutlich und so. Das. Aber, liebe Geschwister, ich weise nur darauf hin, dass der Koran, da gibt es verschiedene Karaat. Das ist كتب القراءات الثلاثه اسكبت القراءات ال14 اسكبت القراءات الشاذة اسكبت احاد كتبت متواتر welches davon meinst du eigentlich welches ist das sag mir nicht der grüne der in medina gedruckt wird das ist sicherlich der quran zweifellos. aber unser prophet sallallahu alaihi wasallam hat nicht nur so gelesen wie er da steht und es gibt sogar Bücher, zumindest ein buch das ich kenne das verfasst worden ist darüber Über den Einfluss der verschiedenen Lesarten des Koran auf den Fiqh. Ich meine, es gibt einen Unterschied, ob du den Koran liest und sagst, oder ich sage ein anderes Beispiel. Es gibt, äh, weil, weil das äh, was ist, ein, ein, ein deutliches Beispiel. Es gibt auch einen Unterschied, ob ich sage, äh, wala taqrabuhunna Hatta Das heißt auf Arabisch, nährt euch ihnen nicht, gemeint ist den Männern, den Frauen, nährt euch ihnen nicht, bis sie rein geworden sind. Yathurna. Und ob du sagst, wala taqrabuhunna hatta Und nährt euch ihnen nicht, bis sie sich gereinigt haben. Das ist nicht das Gleiche. Das eine bezieht sich auf Russen und das andere bezieht sich darauf, dass die Periode einfach aufhört. Ja? Und dementsprechend gibt es die bekannten nicht unter den Hanafi und den restlichen Gelehrten. Das heißt, aber lassen wir mal, tun wir mal so, als wäre der Koran eindeutig für uns. Natürlich ist der Koran für uns eindeutig. Ich will, mit, ich will nur darauf hinweisen, es gibt manchmal Dinge, man denkt, die sind völlig klar und, und da gibt es keinen Zweifel darüber, aber man weiß nur einen Teil von der Wirklichkeit. Und dann gelernt ist die Sache klar, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Taib, gehen wir zur Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa Ähm ich weiß nicht, wenn wir von der Sunnah sprechen, folgende Koran der Sunna. Wenn ihr jemanden fragt, ist das Teil des Islam. Ist diese Sache Sunna? Ist diese Sache was was gibt es darüber über den Propheten sallallahu alaihi wasallam? ist euch, ich, wenn ich euch sage, ich meine nicht, ist, äh, es ist euch anwesend, ich weiß ja gar nicht, <lacht> ich kenne euch ja nicht alle, ich meine, jeder, der, der, der, der diesen Worten zuhört, die ist, da. ist das uns eigentlich bewusst, was alles zur Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam gehört. Zur Sunnah des Propheten, sallallahu alaihi wasallam gehört nicht nur al-Bukhari, al-Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, ibn Majah al-Nasa'i, sondern auch so Werke, zum Beispiel, wie Sunan al-Bayhaqi, Sunan Ad-Dara Qutni Musanif Ibn Abi Shayba Sahih Ibn Hibban Sunan An-Nasai Al-Kubra Sunan Sa'id Ibn Mansur Musnad Imam Ahmad Musnad Abdi Ibn Humeid Es gibt so viele Werke die ebenfalls Überlieferungen beinhalten über den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam Das heißt, es geht in dem Bereich der Hunderte. Wir denken immer vielleicht an zwei, drei. Im Deutschen gibt es nicht mal eins komplett übersetzt, nur dass wir das wissen. Nicht mal ein Standardwerk, nicht mal ein einziges, bis an den heutigen Tag, so viel als ich informiert bin, gibt es ein Standardwerk übersetzt, Hadithe des Propheten sallallahu alaihi Gibt es nicht. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, dass das Feld über die Sunnah sehr groß ist. Und wenn wir jemanden fragen, ich glaube darüber haben wir auch schon mal beim letzten Treff oder vorletzten Treff gesprochen, dass ich muss mir bewusst machen, wenn ich jemandem eine Frage stelle, bin ich überzeugt davon, dass die dass der Gefragte diese Frage auch wirklich beantworten kann, denn es nützt dir nichts vor Allah Subhanahu wa Ta'ala, wenn du jemanden fragst und du selbst gar nicht überzeugt bist, dass er sich wirklich gut auskennt in diesem Thema. In diesem Thema. Manche weiß es äh, ähm, taj, was ist nicht weiß davon aber zu weit abzuschweifen, aber das will ich gesagt haben, die Geschwister, weil das ist eine sehr, sehr entscheidendes, eine sehr entscheidende Sache, meiner Meinung nach. Taj, noch nochmal zurück zur Frage zu kommen. Ist das Ganze nicht ein Aufruf, Aufruf zum Taklid, wenn wir sagen, wir müssen immer gucken, was die Leute früher gesagt haben und äh, nicht gucken, was heute ist und nicht selbst denken? Nein, darum, das ist Taklid, liebe Geschwister, Nachahmung, ist doch keine, keine verpönte Sache an sich. Taklid, an sich, wenn man das richtig macht, dann ist das das Beste, was du machen kannst. Warum? Weil wenn ich dir sage, du sollst den Propheten Taqlid machen, dann ist es doch gut. Wenn ich dir sage, mach Taqlid mit den uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, dann bist du recht geleitet. Allah sagte in Wenn ihr ihm gehorcht, dann seid ihr recht geleitet. Und das will ich doch, das ist doch das Ziel der, der, der ganzen Sache. Deswegen, Taqlid ist nur verpönt, liebe Geschwister, in bestimmten Fällen. Erstens zum Beispiel Ohne jetzt auf Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn du selbst gelehrt bist, ein Mujtahid bist, das ist das Gegenteil von, ich die das, das Gegenteil von Taqlid, oder das Gegenstück zum Taqlid, dann natürlich machst du kein Taqlid. Der zweite Fall ist, wann es Taqlid ebenfalls verpönt, wenn du jemandem blind folgst, obwohl du genau weißt, dass jemand anderes mehr Ahnung hat als der, den du gefragt hast. Du weißt ganz genau, dass die Aussage von dem, dem du folgst, widerspricht einem Hadith des Propheten sallallahu wasallam, und trotzdem sagst du mir ist egal ich folge trotzdem dem einfach weil ich das gewohnt bin und weil meine Eltern mich so erzogen haben das ist natürlich verpönt das ist natürlich nicht erlaubt weil du bist verpflichtet dem Islam zu folgen nicht dem was du gewohnt bist aber wer kommt aus diesem Bereich des Taqlid raus und wer macht diesen Etihad Natürlich diejenigen Leute, die diese Bedingung dafür, die, die Bedingungen dafür erfüllt haben, die auch in den Büchern von usul erwähnt werden. Denn wenn man das nicht macht, das heißt, wenn man anfängt zu, äh, zu sagen, ehrlich gesagt, ich bin reif genug und ich kann mich hinwegsetzen über, ähm, es, über das, was die Menschen früher gesagt haben und ich kann meinen eigenen Qiyas machen, ich kann meinen eigenen Istihsan machen, ich kann meine eigenen Regeln machen, Und man kennt nicht einmal die 14 qawadih al-Qiyas, das heißt diejenigen 14 Dinge, die den Qiyas äh, äh, zerstören oder im, sozusagen außer Kraft setzen, dann kommen natürlich solche Aussagen hervor, äh, wie zum Beispiel, dass jemand sagt, dass Musik zum Beispiel erlaubt ist, dass das Stillen von erwachsenen Personen erlaubt ist. das äh Sichern mit Sichern versus gelöst werden darf das اختلاط erlaubt ist اختلاط das Vermischung von von von Männern und Frauen auf unzulässige Art und Weise und solche Fatwas können gar nicht zustande kommen die sind nur Beispiele jetzt ja solche Fatwas können nicht zustande kommen wenn man sagt Koran und Sunna und das gemessene Verständnis der uns verachten Menschen Weil da wird man feststellen, dass zum Beispiel, gerade im Bezug, auch ich, ich, ich habe gesagt, das ist ein Beispiel und äh, wir können gerne darüber diskutieren. Aber dann wird man zum Beispiel finden, wir lesen und lernen in Usul al-Fiqh, dass wir bestimmte Beweisquellen haben. Wir haben dann, wir haben als erste Beweisquelle, was? Okay, aber die Usul-Gelernten, die stellen noch etwas rüber. Nee. Nein. Als erstes den Ijma. den Ijma. Warum? Weil, wenn sich alle einig sind, dann ist es ja auch meistens so, dass es sowieso einen Beweis aus dem Koran gibt. Ja? Weil äh, ein Beweis aus dem Koran alleine ist manchmal nicht so stark wie ein Ijma. Weil manche Beweise aus dem Koran sind ja mehrdeutig. Ja? Deswegen der Ijma, dann der Koran äh, dann, dann, dann und dann die authentische, authentische Sunnah. Das sind die drei Quellen, über die sich die Gelehrten einig sind. Danach gibt es auch andere Beweisquellen, aber es gibt Meinungsverschiedenheiten darüber. Auch wenn die meisten Gelehrten sagen, äh, äh, sagen, Qiyas ist eine Beweisquelle, aber es gibt, muss man eben äh, gestehen, es gibt darüber äh, verschiedene Ansichten. Ähm, wie bitte? Aber Entschuldigung, äh, gibt es überhaupt jetzt noch die Möglichkeit, eine Jima zu bekommen? Zu darüber reden wir nicht. Ah, ja, okay. ähm, aber wenn wir jetzt sagen, Ijima e ist eine Beweisquelle, Quran, Sunna ist klar. Tun wir mal so, als wäre das so einfach das gebete Wir haben im Quran einen Mus'haf. Da haben wir die Sunnah des Propheten, das ist meinetwegen Bukhari Muslim und noch ein paar Bücher. Das war's. So, Der äh, Wie will ich denn das herausfinden, was eine Ijima ist? Das ist ja die Frage, die die Schwester eigentlich indirekt stellt. Das ist ein riesiges Thema. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen von vornherein sagen die Gleiters, es gibt zwei Arten von Ijima. Qat'i und Zanni. Damit, damit wir mal aus, aus dem Schneider sind weil, weil es gibt ich mache, der eindeutige ich mache, der, der überzeugend ist aber nicht hundertprozentige ähm, aber wie man das macht darüber können wir danach später reden aber was auf jeden Fall man machen muss um das herauszufinden, man muss viel lesen und noch vorher man muss wissen, was man liest weil ich kann sagen, ich habe nachgeschaut in vier Büchern zum Beispiel Und habe herausgefunden, dass die vier Gelehrten sich einig sind über eine Sache. Das kann sein. Aber das ist nicht die ganze Umma und das sind nicht alle relevanten Bücher. Deswegen muss ich erstmal wissen, was überhaupt relevant ist, bevor ich von übergebe. beim Thema der, der, als Beispiel das Thema der Musik es gibt, liebe Geschwister manche Ulama haben gesagt es gibt 21 Ulama, die gesagt haben, dass die Musik unter Beeinkunft der Ulama verboten ist. 21 die Zahl habe ich noch nie gehört, so groß wenn man also sagt im Usul dass Ijma ah ist eine Beweisquelle und jetzt habe ich 21 lass 10 sein und jetzt habe ich 10 Gelehrte, die von einer Beeinkunft sprechen dann, ist die, dann, dann, dann, dann muss man sich fragen, berechtigt die Frage stellen, wie kann es dann sein, dass jemand dann diesem Ijma'ah widerspricht Das ist die Frage. Es geht nicht um das Thema, es geht um die Vorangehensweise. Ich kann nicht mich über ein Thema unterhalten, bevor ich nicht erst einmal weiß, gibt es darüber eine Beeinkunft oder gibt es keine. Wenn es keine gibt, dann kann ich weiterreden. Dann ist nicht die, die, die Lösung, dass ich das aussuche, was mir einfacher passt oder was mir gefällt oder so und so etwas. Und inshallah macht das auch kein gläubiger Muslim. Aber manchmal passiert natürlich, dass man seiner eigenen Neigung folgen möchte. Aber, da, aber das inshallah machen die Gelernte zumindest nicht. Sondern ich muss diejenigen Ansichten vertreten und folgen, die inshaAllah der Wahrheit am nächsten sind. Wie Imam al sagte sagt, dass die Ansichten des Sahaba, sind uns lieber als unsere eigenen Ansichten. Entschuldigung, ja. eine Verständnisfrage. Ich dachte, eine Iqma ist eine Übereinkunft über, äh, von allen Gelehrten einer Generation. Nein, nein, nein. nein. nein? Aber schreib die, schreib die Frage auf, weil ich bin gleich fertig. Also, kannst du... Ich stell mir die Frage gleich schon. Ah, danach. Ja, ja. ja. Okay, Weil ich mache das extra schneller fertig, damit ihr ein bisschen drehen könnt, weil ist ja geplant bis 8 Also muss man erstmal natürlich seine Quellen kennen, bevor man darüber spricht und nicht nur theoretisch, sondern auch in der Praxis. <lacht> Zu unseren Quellen, und das noch mal als, weil das eigentlich der letzte Punkt war, über den ich sprechen möchte, gibt es eben, es gibt eben rechtsquellen, die Die unter Übereinkunft gelten und es gibt Rechtsquellen, die nicht unter Übereinkunft gelten. Die unter Übereinkunft gelten sind der Koran, die Sunnah und der Ijma'a. Ah. Der Koran, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Allah also sagt im Koran, Ya ayu al-ladin rasul. Oder Allah glaubt, gehorcht Allah und gehorcht deinen Gesandten. Also haben wir Koran und Sunnah schon mal abgedeckt durch die Aria. Gemeint ist natürlich von der Sunnah der authentische Teil. Das ist ein Thema für sich. Dann der Ijma'a. Ah. Gibt es, dafür gibt es Hinweise im Koran, die Eier, die ich vorhin erwähnt habe, dass wer sich, Allah, wer, sich, wer sich dem Gesandten widersetzt und einem anderen Weg folgt, als den Weg der Gläubigen, äh, dem werden wir das zukommen lassen, dem er sich zuwendet und wir werden ihn in die Hölle eingehen lassen. Und aus der Sünde des Propheten, er sagte, meine Umme wird sich niemals auf einen Irrtum einigen äh, und andere Dann gibt es Dann gibt es Beweisquellen, die nicht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 Beweisquellen, die nicht unter Übereinkunft der Ulema akzeptiert werden. Aber heißt es, dass sie keine Beweisquellen sind? Nein, sondern das heißt, man muss sich da beschäftigen, man muss lernen, was man in Bezug auf diese Angelegenheiten zu glauben hat und wie man da vorzugehen hat. Und das Wichtigste ist, wie wir schon mal gesagt haben, man muss für sich persönlich sehr wichtig entscheiden, von wem lerne ich meine Religion prinzipiell. Zum Beispiel im Fiqh ich möchte äh wudu lernen, salaten, äh ghusl lernen, zakat lernen, fasten lernen und vieles anderes. Wen folge ich prinzipiell? Wenn du ein الطالب علم sein möchtest, sasa jemand wirklich ein Sharia Student sein willst, der danach strebt für Allah Azza wa Jall eines Tages äh weiß es äh ein ein gelehrter der Religion zu sein. Und es gibt drei Arten von Gelehrten. Es gibt Gelehrte auf der Religion, es gibt Gelehrte der Menschen, es gibt Gelehrte für Staates. Staates. Es gibt drei Arten von, von, von Gelehrten. Ja? Ich rede aber davon, wenn du vorhast, insha'Allah eines Tages den Menschen zu nutzen, den du ein Gelehrter Allahs ist, also ein Gelehrter der Religion bist, dann musst du äh, wissen, wie du deine Religion lernst. Und dann kannst du nicht anfangen zu sagen, ich höre mir mal den an und dann höre ich mir mal den an. Auch wenn die beide Gelehrte sind. Und ich lerne einmal von dem das und von dem das. Und ich lerne zum Beispiel das Gebet von dem Gelehrten, aber, das, aber du lerne ich von dem anderen Gelehrten anderen Buch. Wenn du das machst am Anfang, kann ich dir versichern, äh, dass du viele Widersprüche in deinem Pfiff haben wirst. Weil die Gelehrten äh, unterschiedliche Usul haben und das führt zu unterschiedlichen Fatwas und das führt dazu, dass du eigentlich gar nicht verstehst, was du machst. Und deswegen ist das ist eine sehr, sehr wichtige und dringende Empfehlung. Und dass man sich auch nicht zu sehr beschäftigt mit Mit, mit bestimmten Angelegenheiten, sondern dass man ähm, dass man am Anfang, wie ich am Anfang des Vortrags gesagt habe, erstmal schluckt. Erstmal schluckt. Man nimmt erstmal so das alles auf, was der Gelehrte einem sagt, dem man wirklich vertraut. Dann schluckt man einfach und glaubt daran und handelt danach. Und später vertieft man das, was man vertiefen möchte, weil du kannst eh nicht alles vertiefen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala adi